بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث وصحبه السلام tukiva tukiendeleza somo letu la tafsiri ya Quran tukufu angia juzuu ya 9 ambayo iko katikati ya surati al-A'raf kuunganisha na kisa cha nabii Shu'aib قال الملاء الذين استكبروا من يزعم walisema wale mabwana wakubwa ambao wamenifanya bora min katika jamaa zake Shuaib wamwambia nabii Shuaib la nukhrijannaka ya Shuaib tutakuhamisha we Shuaib walldhina amanu maaka wewe na wale waliyoamini pamoja na wewe Tutakutoweni min qaryatina kutokana na kijiji chetu Awala ta'uduna fi millatina am kitaka nasi basi mrejee katika ibada yetu ya kuabudu masanamu kudhulumiana kupunjana katika vipimo mtu atie tufanye Kala qala akasema shaib aw la kunna karihin nihi mnatutaka turejee katika dini yenu na mila zenu ajapo hatutaki qad taraina ala llahi kadiban fi millatikum tutakuwa tumezua kwa mzulia Mwenyezi Mungu uongo pindi katika dini yake baada idhina jan Allahu minha baada ya kuwa Mwenyezi Mungu ameshatuokoa wa wama yakunu lana an nauda fiha illa yasha Allah Na haiwezekani sisi kurudi katika mila zenu labda mwenye Mwenyezi Mungu labuna mlezi wetu wasi arabuna amaneem mlezi wetu ulasha ilma kila kitu kukijua mlezi wetu Mwenyezi Mungu anajua kila kitu hana stupijua anaona kila kitu anastukiona alallahi tawakkal wa hivyo sisi kwa Mwenyezi huyo tunategemea rabbana ewe mlezi wetu Iftaha bainana wa baina qawmina tunakuomba utoi wa muzi wako wa uadilifu baina ya sisi na hawa jamaa zetu Bilhaki kwa haki wa anta khairul fatihi na wewe ni mwema wa kufufua wa kutoa maumuzi wewe ni mwema wa kutoa maumuzi na kufungua khairi waqalan almalau alladhina kafaru min qawmihi Walisema makundi mkubwa yaliokufuru katika jamaa zake la inittaba'tum shu'ayba iny enywe jana nyi indafu kumkamfu ata shu'ayba inittaba'tum shu'ayba innakum idhal Hakika haqiqatan kwa kofu watakwenu shwaib ntakuwa mkula hasara fa akhadhathum arjaba nawaw munyizungwa kawalatea tetemeko la ardi takashika tetemeko la ardi fa asbahu fi darihim jathimina. wakawa katika maeneo yao wana wameangukiana kimabugusi hakuna ilekyo akeweza hata kwa au kusimama alladhina kadhabu shuaiba watu ambao wamemtadhilisha shu'ayb kaallam yabanu fiha walimalizika kama kwamba hawakuwepo alladhina kadhabu shu'ayba watu waliokuadhibisha shu'ayb kanu humul khasirin wao ndio wale walio hasara watawalla anhum watamgongo hayo ya pe mgongo hayo watu wao wanayasema hizo kampeni zao hizo za kuja nazo kwako zipemgongo si siposele mbali waqaala ya qaumi laqad aبلغtukum aبلغtukum risalati rabbi mabish wa'iba ali wa pe mgongo akawaambia ya qaumi laqad aبلغtukum risalati risalati rabbi jamaa zangu ni mimi sina kosa Nimekuja kufikilishieni chini maagizo ya Mola wangu alionipa ni kuyafikisha kwenu wana saha tu na kum kutosha fa kaifa asa ala qaumin kafirin tena nilipi la kunifanya mimi nihuzunike ni uhuzuniki wa watu makafiri sina njia ya kufanya hivyo sina haki afanye wama arsalna fi qaryatin dhabiy muzingwa anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi ndio system tatibu ambayo tuliokuwa tunawaendesha ulimwengu na ulimwengu tokea tulipoga dunia hatupata kupeleka katika kijiji mtume yote ila ahadna ahalaha bilbasa. isipokuwa wanapomkadhibisha watu wa kijiji hicho mtume wetu tunachukulia hatua ya ufakiri ugonjwa la'allahum yadar'un ili wa yadhkuruna binuma wa yananyakee thumma badalna ma kana as-sayyaati nyuma wakanyenyekea huwabadilishia mahala pa matatizo toka uzuri mahala pa msiba pakawa furaha mahala pa shida pakawa neema afau mpaka wakazidi kuwa wengi kama kwanza wakalu wakisha kisha wakasahau yale yaliyopita wakasema qad masaa ana ile kishafika mababazetu abarao magonjwa wasadao na furaha faakazanao mabataatam kwa hivyo haya ni mambo ya kawaida na karaha, nema na shida ni mambo ya kawaida siku hakuna kitu zote kwa hivyo wao huo ni wakuwaepusha na kumwamini Mwenyezi wao huo ni wakuwafanya, wana kufanya yale yaliyokwaza wa na ku yaamini mitume ya Mwenyezi lakini Mwenyezi Mungu hawaachili fa khadnahum baghtatan dunat qul ya khatwa ya ghafla wa hum la yashurunu nahal yaqwa na khabari kwamba hiya dhaamu hi inawafika kutokana na jeuri zao walau anna ahal alqura amanu wa taqaw nalau kama wa vijiji wenge amini na wakamcha kamcha Mungu lavatana alai barakat minas tungalifungulia baraka kutoka mbinguni hmm, kutoka mbinguni wala arna arini Walakin kazabu lakini watu wenyewe wamekadzibisha mwenyezi Mungu wamekadzibisha mwenyezi Mungu faakhadhnahum bima kanu yaksimu Ndiyo maana tukaochukulia hatua kali ya adhabu Kufuwatana na machumi wale ya chuma mwenyezi Mungu anasema kumwambia mtume wake afaamini na ahalul qura ivo anaamini watu wa vijiji Anyaatiyahum baasuna bayatan wa hum naaimu Wanajiaminisha kutoa jia wao adhabu yetu wakiwa melala majumbani mwao. Awa amina al-aalu ivi wanaamini watu wa vijiji. Anyaatiyahum baasuna duha kutoa jia wao adhabu yao adhabu yetu mchana, wakati mchana ya yalabuna wakiwa katika mashindano ya michezo michezo yao. Afa aminu makrallah ivi hawa wanaamini adhabu ya Mwenyezi wala ya amanu makara allahi haweza kuamini adhabu ya mwenyezi Mungu ila alqaumul khasirin isipokuwa watu walio kula hasara alam yahdil lil ladhina yarithuna alaba min baadi ahliha mwenyezi wanasema anasema awalam yahd ibaynika tul lil ladhina yarithuna alaba wa bayniki ya wal wa warithi ard ahliha baada ya watu wakwa kwanza kuondoka kwa allau nasha'u Hawamini kwamba kama tutapenda asabnahum bidhunubi tunaweza kuwachukulia hatua kwa madhambi yao wanatoba ala qulubihim natukazithiga sili nyoyo zao kwa la yasmauna au hasiki تلك القرى المدن hiyo iliyokushapita kutajwa hapo Nakusu amina min anba'iha miji hiyo ile kutajwa yakina nohod sale shwai Tunaisemlia kwako katika habari za mjini hiyo. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil Na kwa kweli walijiliwa watu hawa na wajumbe wao pamoja na dalili za wazi fama kanu li'uminu bima bi min Pia hawa wa mwisho hawakuwa wenye kuamini kwa kile ambacho walikadzibisha mababu zao kabla. Kadhalika ya Allahu ala kulubi al na namna hiyo ndivyo anavozipiga seli nyoyo za waovu anapiga seli nyoyo za watu waovu wakashindwa kuzingatia na kufahamu wama wajadna la aktharihim min ahdi mimi zinasema hatujapata kukuta kwa wengi wao utekelezaji wa ahdi wa in wajadna aktharhum lfasiti hatujakuta wengi wao isipokuwa ni wahuni tu kuleta masharti wakitimiziwa wakageuka ثم بعثنا من Musa. Kisha tukapeleka baada ya wao mtumi Musa biayatana pamoja na zetu ila faraona wa mala'i Musa tulimpeleka kwa faraona na jamaa zake fadhalamu biha wakafanya dhulma kwa dalilahiizo fanzuru kayfa kana akibatul musideen bashebu wangalia jinsi yaliyokuwa mabaya matokeo ya watu wa haribifu wa kala Musa, ya Firao, ya Firao niwe, ini lako, ini rasulumi, rabbi lalameen. Mimi, ni mjumbe kutoka kwa mwela wa mwela wote. mwela wa mwela. Hakikuna ninastahiki mimi, ala akula ala Allahi ila lhaqa. Ninastahiki mimi, ni nika sema, akumusamia mwenye zimgu, ispukula ukweli tu qadhitukum bibayyinatin min rabbikum naku maana hiyo ndio ninakujieni mimi pamoja na hoja zizozahiri za uwazi kabisa za upwele kutoka kwa mlezi fa arsil mai, Basi bas inatukutaka wa uachile huru wale pamoja na mimi bani israeli watoto yakulu faraon alikuwa ni mtawala wa misri aleta kimabavu na kujidai uwezo ufanme mpaka mwisho akafika kujidai kuwa ni mungu hadika kafikia kuwa ni Mungu mkubwa kuliko Mungu wote kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia huyu mtume Musa ni mjumbe wetu mkweli, hakika, hali kuja na wa ukweli na wa uhakika aliyechaguliwa kuja kuwatetea na kuwagomboa bani Israeli watoto wa Yakobo walikuwa wakinyanyaswa wakieleleshwa na jamii ya Firaun Firaun alipomwambia hivyo na Musa kala akasema in kuntati'ita itabiayati. Ikiwa wewe Musa umekuja na dalili yote na udhibitisha kuwa wewe ni mtume fa'tibihalaate in kunta minasadiqaini koni sana kweli faalqaasa musa akaechini kiboyake yake, ya thobana mubini. popo hapo ikageuka joka luku kubwa lawazi wazi wazi kabisa wanasa yadao akatia mkono wake kwa pana kuutoa faidha ya bayda ulinaagirin Ukaonekana gonekana mweupe una ngara kama mwezi mdande kwa watazamaji. Kala lmala'u min qawmi fir'aw. Wakasema bwana wakubwa katika jamaa zake fir'aw. Inna hadha lasahirun malik. Huyo Musa huyo ni mchawi aliyeendelea kweli kweli. Lasahirun malik. Ali, Nimchaawi aliyeendelea kabisa. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Ana lolitaka ni yenyeni nchini ili atawale wa famadha ta'muruna nini shauri na watu wake, فرعون wa واتواك wa واعاه madai na ashiri. موkeni chonjo yeye na ndugu yake موkeni chonjo kwanza tulifikirie zaidi iliswala. lakini hatua ya kwanza kabisa kabla ya yote tumeni kwa kusanyaji wa watu katika miji mbalimbali mbali mbali ya Misri waokusanya watu katika uwanja mmoja ya atuka Na wasije wao tu lakini wakujie pamoja na kila mchawi aliyejulikano kwamba bingwa wa uchawe. ila ajashindanishe tupambanishe kwa wa Musa na wa wao waachawe wetu waja asaharatu faraona walimjia waachawe kwa kokufuata wito na kalu wakamwambia Hebu mzee mzewewe inna la ajra ishakika Isha sisi tutapata ujira wote in kunna nahnu alghalibin kwamba sisi tumenshinda Musa qala na'am fir'awna kambi andio musa nasibasi tutapata dunia wa inakum la min almukarrabina sibutu lakini nyinyi mtakuwa ni wa karibu kama vile wabunge na kalu ya musa wakasema ewe musa wewe chaguwa moja kati ya mawili anaambia musa uwanjani imma antulqiya wa imma annakuna nakuna nahnu almulqin anza wewe kudhihirisha uchawi wako au turuhusu sisi tuanze kudhihirisha tala alku, musa kawambia tirishini nyinyi tirishini nyinyi uchawi falamma alqau saharu ayuna an Wachawe walipoanza kudhihirisha viroja vyao wakayaroga macho ya watu, wastarabuhum na wakawatisha waja'u bi sihri Na wakaja na uchawi mkubwa. Wa ila Musa tukampa wae Musa an asaka. Baba Musa ushada tabu. Wewe eke chini tuyo fimbo yako. Fa idha ya ma ya afkun. Papo hapo fimbo yako hiyo itaegeuka joka kajioka kubwa zaidi kuliko hiyo vyao hivyo vyote na nyoka huyo atameza meza meza atameza meza vyote ambao walikuja kudanganyisha hapa vyote vile vile viroje wao vilimacho walikuja navyo vitamezwa na nyoka wako fawaka alipo alipoweka chini ifimbo ikageuka nyoka ikafanya kazi hiyo ukaudhihi ukweli wa la makano ya madu ya mbali yote wale waliokuwa kia panga panga ya na kutishatisha watu fagulibu honalika wacha wote wakashindo siku hiyo wanqalabu sabirin wakaondoka wanyonge kabisa na dalili wa ulqiya saharatus ajilin wacha wenyewe waligeuka kuporomoka kumsujudia Mwenyezi Mungu kwa utukufu aliyodhihirisha mtume Musa qalu wakasema Amana barbi alalamin sisi tumeamini kwa uungu wa mlezi wa mbovu wote rabbi Musa wa haru Mungu wa Musa na haru kala firaun akasa firaun amantum be lo amanie mnamuamini Musa nyinyi mnamuamini Mungu wa Musa nyinyi kabla an aza na lakum kabla sa kurusuni mini kwende alikuteni hapa inna hadha lamakrun hivi ni vituko mmekuja kuifanya nyinyi nchini hapa Misri litokoriju mina ahala ili muhamishe wenyewe mpate kutawala lakini kama hivyo fa sawfa ta'lamun basi ngojeeni kidogo tu mtavitamua mtakapa kunywa kanga manyoya la ukatian aidia yako Nitaikata kata, kata mikono yenu wa na nabu yenu min khilafan kun Tafauti tofauti tofauti mkono wa kulia na mbwa kuchoto alafu mkono wa kuchoto na mbwa kulia hiyo ndiyo minkhilafa thumma lausallibannakum usaliban nakum ajma'in kisha ntakutudikieni nyote qalu wa wakasema. inna ila rabbina munqalibun sisi tu, tutakaloweza kunifanya onalo zaidi sisi kwa moda wetu tunarejea Wamata ma minna na adhabu ya kututia sisi wewe ila an amanna baayatina isipokuwa ni zako tu za utakazozifanya kwa sababu ya sisi kuwa tumimuamini. Eh, tumiamini miongozo ya ukweli ambayo imetujia lamma ja'atna ar Ayatu Rabbina, amanna bi ayati rabbina lamma jaa'a rabbana ewe yawmuna wetu, afriz 'alaina sabra imiminize wimmin yetu subra watawafana tawaffana muslimin wa hali ihad tukiwa niw islam wa qala al mala'u min qawmi fir'a wa qasama mabana katika al fuwas wa fir'a atazaru Musa mzee pamoja na yote aliokushatokea lakini kweli utakaomwachiye Musa wakaumahu na jamaa zake wafuasi wake leo sili waendelee kufanya fisadi zao duniani, ni yadhara wa ali kwa wakuwachewewe na waangu wako kala, turawana nipo alipogeuka atasema ah nilikuwa nakapeleka kidogo lakini hethuru sana katilu abnaa'ahum tutaendelea kuua watoto wao wa kiume wanastahi nisaaahum na tutajibakishia watoto wao wa kike wa inna kahiru, Na sisi juu yao toni nguvu hajatashinda tutaweza tukuadhibiti qala musa akasa musa liqame hukumbije mazakira isainu billah Enyi jamaa zangu nyi, pombeni msaada kwa Mwenyezi Mungu. bila, wasbiru na mvumilie. Inal'adla lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi. Dunia ni yake Mwenyezi Mungu. Kumpa sehemu yoyote ya dunia anayemtaka kumpa katika wajibu wake. Wala akibatu lilmuttaqin. Na marejeo mema siku zote ni kwa wale wacha Mungu awamuelekeze wacha cha Mungu hapo mrefu ndio anayopata mafanikio mema. Kalu walisema watu wafuasi wa, wa Musa. Kalu walisema wafuasi wa mtume Musa. Ewe Musa we, pamoja na hayo maneno mazuri yote uliyotupa sisi lakini udhini na sisi tumeshakerwa, tumemshafanyia makero ya kila aina ya makero mimi kabla na kabla ya wewe kuja. Wamenbaadima ajitana na baada ya kuja tutaendelee tukuumilia mpaka lini? Qala asara bukum anihulika baada wa kum. Pumiliyeni msubirie. Kuna uhakika malaika wenu watamwangamiza adui yenu wayastaklifakum fi fila ardi akisha kuwalisheni nyinyi duniani. Fayanzura aangalie kaifa tamaluna na nyinyi mtafanya vipi? Hapo akisha kuangamiza adui yenu aka kufanya ni nyinyi ndio watawala wa duniani atakuangalia ni Mwenyezi Mungu kaifa taamuluna vipi mtakofanya na nyinyi Walakad kad akhadhna ala fir'auna bisnin wa hakika tuliwa chukulia hatwa watu wa fir'aun kwa ukame wa miaka Wanakusimina thmarat na upungufu wa mazao ukame huo ukawapata kwa miaka isiyopungua 7 laallahum yadhakkarun ili wapate kuonyeka warejee katika taifa la katika hali hiyo basi faiza jaatuhumul hasanatu qalu inapoajia khair yoyote huusema lana hadi Husema lana hadhi hii ni yetu wa intusibuhum sayana ikiwafika ashari ya bi Musa wana nuhsi ya Musa Wa mwa pamoja na wafuasi wake ala nzingo nasema sindoke ni mfahamu inama ta'iruhum inda Allah. huwa ukufi wao hiyo nusi yao iko kwa mwenyezi Mungu kufuatana na matendo yao na ukafiri wao wa lakini na aktharuhum la ya'lamun ya lakini wengi wao hawataka kujua ukweli huo waqalu ma ma min aya mwisho wanasema kuambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam makafira. Wakatu wote utakapotuletea wewe Muhammad min ayati mujiza kama alivoleta Musa mujiza litasahara na bihi ile utufanye urogi. litasahara na biha ile utufanye uroghe kwa mujiza yako hiyo fama nahnu lakabimumin. Sisi hatuko tayari kam wewe kukuwamini. Watu wa Musa alayhi salamu, wafuasi wa Farao wanamwambia wa mtume Musa kalu wakasema, ma ma ta'atina bihi min ayah wa katoota tutakutletea hiyo miujiza na dalili litas'hara na biha ile sisi kwa miujiza yako hiyo na dalili hizo fama nahnu na sisi hatuko tayari kwako kukuwamini, Mwenyezi Mungu walipofikia hapo kumfikisha mtume Musa fa sanaa alيهم tufana tuliwashushia juu yao timbuko la maji katika ardhi tufana ni timbuko la maji katika ardhi yakawa na timbuka katika kila sehemu Waljarada na panzi mzige wakawa na ila vipando vyao anakuna na vipando vyao vyote wal na chawa kunguni wa dafalia kunguni akangempa mpaka machoni, chawa mpaka machoni wadfadia na fiyura mpaka jikoni wadama damu ikawa maji yote anayochukua kutoka kwa fuasi wa, wa Firauni akigusa tumaji na geuka damu mpaka ikawa apate kunywa maji mpaka yatoke mdomoni ma fuasi wa Musa yaingie mdomoni ma fuasi wa Firauni ndio apate maji kunywa ayatin mufassala hiyo ni muujiza ileyo wazi kweli wasakbaru wa waka bora wakanu kanu qauman mujrimin watu walio kiugampaka wa kabisa madhalimin nafsi walama walamma waqa alaihim ar-raisu illi po bainika juu yao kushuka adhabu qalu wa lisema ya musa ya musa we ud'u lana rabbaka tuombe kwa mola wako bima ahira indaka kwa ile ihsani na ahadi aliyokupa kutoondoshia hii adhabu ishatushinda sisi tushachoka nayo maisha hatu yatamani tena la in kashafta anna rijsa na kama utaweza kutuondoshea adhabu hii tuliyonayo la nu'minanna nalaka katutakuamini wala nu'rsilanna ma'aka bani israeel na tutawaachia wazao pamoja nawe watoto wa yakuba wote falma kashafna anhumu rijsa mwezingu anasema tulipoondoshea hii adhabu yao ila ajalimhum huu tukay yak pembeni mpaka kufikia muda ambao wao hata kufikia ya yankuthun wao hao walegeuka wakuhukunja ahadi fonta kamna منهم tukowaharikisha tukohangamiza kwa kuwaharikisha pagharqnahum tukowaharikisha filyam katika mto wa Suez canal bi kwa sababu ya kwamba wao fagaraknahum fil yam tulka katika mto Suez Canal bianehum kadzabu biayatina na kanu anha ghafilin kwantaqna minhum angamiza watu wa faraun fagaraknahum tuka garkisha katika mto wa Canal katika, katika mto huo bianehum kadzabu biayatina kwa sababu walikadzibisha aya zetu wa, wa kanu anha ghafilin wana aya zetu wanazipa mgongo واورثنا القوم الذين كانوا يضعفون في مشارق الارض ومغاربها تقارثيشه والى ambao walikuwa wa magharibi وتوالى ومغاربي, ومغاربي ya انحاء مصر na, na mashariki yake مشارق الارض مشارق مصر ومغاربها المغاربيه التي باركنا فيها امات لبركها وتمت كلمه ربك ilikatimia neno la mula wako alhusn aluzuri ala bani israila wa bani israila bima sabaru kwa sababu ya sabr walikuwa nayo wadamarna makana ya yasnao firaun tukyadamirisha yote tukoyayusha aliokuwa akiyafanya firaun wa kaumu huni jamaa zake wa makanu ya arshun na yote majengo aliyokuwa wake imarisha nasaluk allahumma anta وسائر اعمال بالحكم والايمان والتقوى والإحسان برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين